بسم الله الرحمن الرحيم معلمي عباس رضی الله تعالى عنهما قال اننا ورثا الخير دا روایت کوم دنو د عباس رضی الله تعالی عنه ذکر قیب کتاب الایمان کی ایمان امر به وی او تفصیل لی ایمان چه کم دنو اغذی کرکی مناسبت ترجمت الغار سارا ظاہر ری الی وعید کی یو چه کم دنو یو اخوال الراوی لیبنی عباس ازی اللہ تارہو مختصر اخوال اخوال سنو الوفود سنو اتیان الوفد او من شاو اتیان الوفد در این عنوان مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزايا ولا نداما نے جملے کو وضاحت کی تو لو رحم انوان تو میں رہوں 40 ولها هم 40 دئیے جملے جواب معمورات کې پرماره موږ اربعې کې اجمال کې ویلي او تفصيل کې د ګندونو معمولات چې دین او پنځري پنځه میوان تداوستلور لوکو چې کوم راغلي دي سلورلوږي د تفصیل او حکم اوس وخت اوالنائی خبرات ابن عباس دی اللہ طرحو دنبی علیہ السلام نترزیئے دی عبداللہ ای نم نی عبداللہ ابن عباس دنبی السلام دیر زیاد محبوب کشرو مروالو سوره نساء چې نازلیدل خلل مستظافین مې الرجال او النساء او عباس دین له طرمو فرمایلی چې جواب پلاغه دا هو اخته الرجال نو مرمه د النساء او د الیلدان نبي عليه الصلاه والسلام وفات کي زو عمر يا ودار له سورن اس کالو او تعبير خدمتي او والسلام خدمت همړو ور پالي کي نبی عليه السلام دواګانو مرکز او نبی عليه السلام ته دواګاني کي ا دیش په خاص وخت کې متدواز کړو الله هم علمه الكتاب والمه مستوین یا الله د قران کو تفسیر باندې په یو کار دی دغه وجه نه ابن عباس जिल्हा او تاسو همر هم رئیس المفسری هر جمال القران د القابات ور شوي ابن عباس رضی اللہ عنہ و درس کو مدینہ منوارا کی یو بے درس قرآن کو او بل درس حدیث کو او درہن بے درس لغت کو او گانو بڑی رضیات و دمجنی کو کسو کی نو گورنر والا مشورہ ورکرا د غطا سودارۍ تقسیم کوي دا ګڼه بلګ کمیشن چې یو ورځ د قرآن درس کوي یو ورځ د حدیث کوونه ستالېوان مې قرآن درس او حدیث درس درسوبات درازي د راز کولیږي تقسیم شي مخابې نه نه آواز دې الله تعالی تقسیم غني او بیا مجمع هغه شانتي آ را شانتی و مزمړی را جوارته ګورنور ما شوراو را چې ستاسو کوم ځای او خیدا سي مدينې نه بهر وكيو مدينې نه بهر څنګه ځای او خې چې امر کزي زېومي او خې هغه ځای کې وتا لږ جوړ کړی شي او تاسو والته تا مونته پېرسې مدرسه به بهاريو سي نبي ابن عباس دلته تو آئیب کی جگمدنو پوز دا آغا برنم با آغا دائیبان اٹھ جمعان چونچه دی مزید ابن احباس و توئی دا آغا جمعان خیطه رفتا جگمدنو با هر دا آغا خبرون دی فاغین آغی بلکل چنگلنا دیوالیت تاوکڑا دیدک خلق خطا سو تمعلوم دی بلکل دیواله ته پړه ته سارا پورې په دیوال باندې چړې دي شکایت دی لږو دا دیواله دیواله اورې طرف واکي هغه د کومپل کور په ری باندې مکتب اوس مکتب ابن عباس قوم باندې دی خلک تاریخ قوم خلک جنګي مکتب ابن عباس قوم باندې هغه قربانه ها بیا فائد کی بہو او درس و سبق بے ہوئی فان بن عباسن رضی اللہ و طرح نوما قالا این نواب داب دل قیس وفر قوم نو مائنده بی چھو قوم چی کمدن نو مائنده بی تو واتب چی اذا خپل قام د ترقه ته کوم نو سره سالارو پیغام راوړي دا زرګر عبد القيس وا ما يقام قدیلو عبد القيس دې تربيعوم ویلکی پروستو راضي ز غزاره بیا ربیہ ابن نظار ابن معد ابن عدنان نا ربیہ شوان دائر فتح قبیلہ وان عبدالقیس پہ وڑاوہ پکی عبدالقیس پہ وڑاوہ مکہیو غرق کامی پختانوں کی بیا پائی کلان لی وار وار قومنوی وار وار خیلو خيلونه دي انداو پر دلخېس ورو کې او راځي غدا نې پكم کال راغلي ي اوه قوالده شه دي راغلي فنام کال شغصن الوجود بقات الناس يدخلون في دين الله افواج نو قامونو برابرل دل الهلي نړی دللي بریوانی ښکارلې چې دوی مونږه بیا راتلنه شو لکه زمونږه استاد سبامینسکي موزر قبيله دا او چې کله نه کال شو نو بیا موزران ختم شي موزر دي موزر دي بیا د بیا څنګه وایي چې لکه څنګه چې کی او قبيله چې مونږ یا راتللې نشته موزه قبيله ده نو خبر خبره ده چې دوی اتي ان یو بشپږم کال باندې شوی او بل په ووم اتم نه هم کال باندې دا غړون بيدل راتللې کړې نو بیز الراق نو هغه وخت لا تولی قبیلی مسلمانان شوی نوی نو موظر قبیلی جوا نو آغا و دو دی دشمنی وان دو دی باراق دلنشو نبی علیہ السلام قواتا زکا لا مسلمانان نو آغا و نسنن من آغای داو من دا جرگو لیل آغلی دا جرگا چھے گندنوولے راغلیوا اصل کی وجدہوا چیزی قبیلی او سر تجارت والا ہو منظر یا منقضن میں ہو آغر آغلیو مدینی تجارت پنیت پانی تجارت پنیت راغلیو نبی علیہ الصلات والسلام وخیره اليوم دیر په کله چاو بو ساتره مو ملما کا زیاده پات کی دو نیمه بیا له کومه طویل دیر په خوشحال اخی نبی علیہ السلام د سرسټه ملاو بس نبی علیہ السلام او صدا غاخلات درسیو مشترک د تاریخ اسمتوم خو چې السلام پیښ یا اوس که صلیلي وږي په شعر دي سټدي تاسو وکړو نبي عليه سلام باركي بصراৰে نبي عليه سلام سره کېنا او ایمان را نبي عليه وسلم وت مختصر زمون طريقو خو لويدا سوره کوابي ومن خبری کو دیسه کوړ تعالو او دبا مونسکاو د خځو ته پړ پړ کتابه کتل لکه چې دا 80 کتاب د لک ساته لړې بیا راکته شي او لاس یې وولیو په کې چالو ده دا 80 کتاب ده نو د خځو خپل پلار ته وې د دې تړې کم سکرو اگر د قبیله مشر او په وخت اغزه ګمدانو دا ټول زمره او خطب وځيله سیفه کتاب شو راځي چې نه راځي دوه څه بده کې کارمن را پری را و بس لو دي را کړل نو څه کوي هیڅ نه جوړو هغه ته نه مرینه خبرګا کوي څه سی سره کې خبرو په تفصيلي او سروته وي چې دا یې څلې چې مونږ هم لار سولې ما ته وو کو او کومه سټي کې نه نو ټول ورته سره ورو ایمان راوړو جو څو کتاب جوړو او یادای ایمان راوړو دته په وینا باندې دته په وینا سره ایمان راوړو ندهی او روان اشکوان او را دل را دل چه مجنیمون او وریت را نورسی دل ندهی لکه سنگ چرا کشران وزدی غرار شروع کی مرد دیوئی اکا جو پنشمیر اجتماع لخلق دیو درس لخلق جی کنا او نباس چه سنگا درکشیل کوزیگی جو مرد دیو نو که چرته ز بستر مېستره یوه څرده طالب نه وو ورڅګونم فتیه مدرسه کې وو هر څرتی نه ناغوم به شران و ومنډه شروع لري نبی اسلام پر درځ مونږه سکو ووینو هغه مشر چو ده صاحبانه قدرت نه اوله ټولې کړه مادي او طرف تکري سوالي هو په دې کمنو خپل ته لاره واغسته به غیر واغسته د سفر جامع الی رکړه نوی جامعه څنګه وو مستلې ډیر په متانت راړې نوی له سره قتل له لارې نه ورته قتل چې راغی نبی له سلام سره مل شو نبی له سلام الله وعلى وړتوې ان فیک فطاکې زه خو يونيو دې چې غره الله <سؤال> رسول <سؤال> پرمهر خوښ دي الحلم <سؤال> والاناعه <سؤال> یو بطاکې ناکام دی دې سره نو ته کوششونه چې لکه تاسو تور ته سما ته پرې خو دلته کوبلې دې کړلې هڅه یې تا ناکام دی و سدي وته الحلم زين والاناعه فطاکې درود خو دې درود لکه دې فزرنوی او کار کې قامتانه ندوو ته وی لبي السلام یو تا پوسو کوم ایمان مخکي په ما کې او کلا ایمان نو رس تر هغه په ما کې دا خوې چې تواجب ساکي دا دې زادې ایمان مخکي په ما کې او کلا ایمان راو وس تر هغه په ما کې شو راري نبی السلام او دینا د مخکینه زاته کې په خوانې پروڅه د څوک راځي چې په ماکه باندې څه خاصلسته شرع الله پیغمبر سي اوبري بیا دې نبي عليه السلام سره جرګاو کا خبرې کړې هغه خبره راځي دا ومن شاءو چې بيان الوفا شرع الله پک ټول راغلي له من, شعو را من شعو دا دل قيس جرګاو عبد القيس لما ته نبي صلى دا قصه راه به جمیل شوي با کون دروازه بابا فیسه چې د افغانستان طيبه کنه و زه قیص نو سیوي کنه داوي افغانستان او د دې نه کېنو مقيصو انا عبد الرشید دا یو پیدا کړل بیا ولې خالد رضی الله تعالی او رحمه الله استوا کړل لورګلا دا په افغانستان چې کوم خالد رضی الله تعالی او رحمه الله ولورسه اولاد دې دګوډه راځه کاندونه حضرت خالد رضی الله تعالی او رحمه الله دا لګیتا نا کوم درې زو واه خدای خبر کوم چې جوړه کړی دا, دا خپ جمی پشپا کې جوړه کړی دا او په تذکرۃ الابরার کې لیکل ده هغه درې دا, دا, در دا مستخله العرب قبیللا انه باب القیس كما تو النبي صلی الله علیه وسلم او کې شرایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فادا قال رسول الله صلی الله و السلام فرمائل معنی القوم او معنی الوقت یاد آوه نبی علیہ السلام خو بادشاو او بادشاو سر جرگیزی اورا دی نتاقوستی حقو شی لکہ دا سوک تی نبی علیہ السلام نبی جاند شی سوک تی کمی دی. دی. دی دا کمی علاقیدی مستفام نیت زم چه معنی القوم او معنی الوقت نای استفام نده بلکه ده هاو صلاف ده او نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه خوشحال اولو ده بارا ہوئی شبتاس و خیالی نو پخطوکیم داوی لکیی چه کل و میل مراشی او ده غیر اطلی درسی بی عجیبه بی پاسی او دست سکر آگی دست سکر آگی نور را و خودش پی دست انا نغذي تو خوشالي اغله دا استفامين دالتي کرګي چې دا سوکو و نبی رسول الله منه ورو تاسوکو دا دغې په صد افره خوشاله و... خوشاله کاله دبارا او د هوسالات زاید په بارا نبی رسول الله ویل قالو ربي啊 نغوي من غربي ايو من ده ربيہ قبیلین ایو وزاحت من گوکو چې ربيہ غټه سيدنا و حد القيسيو نذابكي وارد تخيله قائلا مرحبا بالقوم أو بالوض غير خزايا ولا ندام مرحبا بالقوم أو بالوض غير خزايا ولا ندام مرحبا رحب نا فراقوالی تبیلے کی گئی لیکو ازاقت علیم الارض بیمار حبت فراقوالی تبیلو مرحب یا مفول مطلب در فیلی محضوفہ مرحبا رال اللی پراخ رال اللی پرخش آلی او فراختی آتا خاصلے گا مرحبا مفول ګوم خوانداري چې دغه کمندونو مرحبا مقبول فیله مقبول فیله لفیلی مزوفه اصحابو اوړو مرحبا مقامو صدا قوم د پراخ ځای مرحبا مقام خداقوم لتاسا فرخه 14 فرخه 14 درنګ ګمندونو دازي صادفت بالقوم مرحبا صادفت بالقوم مرحبا مفعول به دا زمقام مرصومه د ورزره تاسو دې اقامنه مرحبا د خوشاله سره د فراق سره ساده قوم مرحبا زه مخه مقسوم قوم سره اغه 14 ما څه کوي دا وای لو دا دا دا ده د ده خوشحاله که اولو زمیلمان چه ده پراخه ده رمه تنگوه یو کو تعلیمی چه بل تعلیم راشی ده بچه کندن خبیم ده سبزی که کې سبزی که ده سبزی که برا راشی مون سر نور زائی نیشتی مون نور زائی وی د ده باچه ده تنگیل یلکه خوش خدای والا رزق که برکره نو که تو خواله که نخواله نستا ده کامری راضیه دی جمعه تفاده راضیه ها چه خداولا رزق نیمو قرد کرن نکرد تصر حاو بو ایچی دن سرادانا غرات للی نشی انا لکه دا خبرنا چه خوشخسمتی سمجھ کر غستان نهو مهمان پر رزق نه آتا ہے خود تیر درست خان پر خبرنا بانے کوئی گئی گنا دا زمنگا را دی زنو پختانو لانپارو لانپاری پختانو تا ہوئی څنګه ګانا لامفارې سړې ځني چې ملما راشي په دې تیار راشي چې یو خدای په اوس په سکی اوس په سکی نه بلما برات تو ما دا د قربل طرف نه ملما ده پارا د خوشاله الفاظ چې مونږ ستاره رتوبه نه خوشاله یو ستاره رتوبه مونږ تانګه نه دا مرحبا لفظ اره ذکر کوي خبرونه کوي مرابا بالقوم او بالور غیر خضايا ولا نداما غیر خضايا ولا نداما منصوب دیت منا برحالیت و کی چنیدی رصواح و پیمانا خضايا جمع دخیزیانا فائل پا فعالا نجمع کیئی فائل پا فعالا نجمع کیئی فائلون ونجری ونجا پا با فعالا نجمع کیگی دا جی کندونو در ندمان فعلانون وزن جمع یو خذیان دی ول ندمان دی در خذیان جمع سوشی نا او در ندمان جمع سونا نداما زنی قومونا و زنی ایمان راو بی. سر پکر خسی کی دی و یا بے مسلمانانو جنگ کری مسلمانو پی ورشی نیچی دار تکو سطره مته دې هرڅه کول د دین خو ایمان خو چې غړ غړ تینو او ځنی کی صحیح راغنه نو شرمې دې له ایمان راوړي خدای سبحانه سرخوځه غوته کې څه شي ایمان ایمان راړي خو سرخوځه باندې کې څه شي ایمانی دیم کوم داسې چې غائب مسلمانانو شړای کړي او د مسلمانانو ډیر کسانې چې کړي شهیدان کړي ډیر کسانې چې شیدانکڑی نو بیا ورته الله یې راځل ته کی نو اول نه کې سم چې دې شرمیده لږون دراشي ځکه په زنجیرانو کې څه شي راوستل شي او حمله بي شي او داسروري ایمان او د دې قوم چې دو مسلمانان شیدانکڑی د دې چې کمندونو لپاره پیمانه خپل قربانی کوي پیمانه خپل قربو کوي پیمانه دا به د خپل خس د ځاګړو زمګي وروځي نشارو ایمان راو نشرمې ديو مسلمانانو په لړای او نه دي په مسلمانانو شړای کوي او نه را خدای ولا ندام ادم ادم غیر خدای ولا نه او نش په ایمانه قالو النبي ورسول الله او غير رسول الله ولای زه واه نکړه چې ما اوس واه راشد درځه چې پلا عايزه ورو ننکلا چې موږ په څه کار درغلی مې مال په کار ته چپل مقصد وایي ګان قربته راځو کومې چې خپل تو له ګورې دې وسشي راغله سوروز په دې څه جاي راغله دې ډایرک نبی رسول الله دوی اناله ستيوناټي او کيلا بشارع الحرام موږ اوس ننارو چې تا په ولاش مغرب میا شو دې عزت کې عزت پر میا شو کې ګمنمنګ راځای شو شارهرون در څونو کې راځي تلور میاشتې دې عزتو فارې کې ورایي چې کم دنو جنگ نه کوو سره ورګي نه کوو جگ نه ورګي نه و یو میاشته ورځوب کې وې عمره لا څرا راتل خلک دې ځینې دې حیوان السترا زبل لوبان دې لګي دي لاس پراتو لاس فال د پاتیس او درې میاشتې اجو خلک د لری لری نه وراتو میاشت کې وراورسته د میاشت کې باید تسو شو پاتې شتو راځي به او میاشت کې واپس تر واپس بدل او دای چې ګمده نو ترتیبو نو دای په دینیاشتو کې تل راځنه نو بیره سره هم دینیاشتو کې نه ځم وایي نو مونږ به سفرې کولای شو نو د دې له علاوه به مونږ شو کولای زګلته موزر دي موزریا وقبيله موزر ابن عبدنان هغه د ګمندو ورسته د لای یو ربيه بن ازار ابن عبدنان ماجد ابن عبدنان اول چې ګمندو دعوه موضره ندعی تر برانو یو بر سر پر پکی جاگاری مگر اتلیا رات پی سا موضر چی بو ذالک موزرخون تکی بو زراریانو سو زراریان یارستو خیمان روح بایننا او باینک آدال حیوم موضر دا غضای دے شیخ طیب پا درس کیم ہوئی ذالک الگتاب الاریو پی اسم اشارتی کم دنو مشد البسر ده کیجی ندا هاد الحیو من مذر دا مشد البسر و وستر قولی ده لکی ده ل شدیو تا آدار اوڑی ده ودار ووجی ده معقول لکل محسوس معقولی کر داولی کل سے شے محسوس اچھی معقولی پتاکولی تایقونی سارا آخیر تا ہم سے کندن اشارہ کی گی ده پر روڑی لکی بایننا و باین کاز الحیو من مضر امره بهمرن فصلن حکم کوم ته حکم و ازه خبره توغه به الفصل الغص وصحبره بأمر مفصولي يا بأمر فاتني خبر جزا جزا وقا يغسى خبر رفضا نخبر به من وراءنا ونقول به الجنة من با نور قانتون دا خبروك نخبر به من وراءنا سمن ناقوا سيدي نعجيت بهم وعيو ونقول به الجنة ورزيز واجنا من جهنة وَرُغِبَ الْجَنَّاتُ وَجَنَّاتُ الْبُشْرَى بِالْجَنَّاتِ وَسَالُوا أَنَّ لَشْرِبَ أَوْذِي ذُفُوشُ بُنَيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرَابُ مُبَارَكٍ دُلُخُ بَارَكِي أَن لَشْرِبَ ذُ دل شَرَابُ دُلُخُ بَارَكِي تَنَ تَفُوشُگو فَا مَرَاوَ بَيْر او مَناي ا امرهم بارباء وانا هم نرباء زم دغه عنوان قائم धरो چوکونه سلو روق امرهم باليمان بالله وحده ا پر ایمان کو ایمان د ثباته ا ویته الله څنګه بر ثباته می شهادت الله اله الا الله و الله ويقام الصلاه و و سیامت پر بازار وان تو سن المغنم ال خمس گئی دل دا نوویل سلام و حکم کو پر سلو رسونو په بوګمو تو بوت یو لاری ایمان په یو لاری وسروری دې دن تاسو کوی تاسو ګران پیځه نهي هغه ته الله او رب پر تخو کويګنو دې تو ای فنایی عند الاكابر دا اکابر د مشرانو غو مخک په نایت په کار دی چې مشران ناستي نو څه علم حواله ای تو ورکا تاسو یا مجلس کې تا تاسو کو نو د زران په خاناتې مجوراو په خاناتې څه جواب جوړ کی علم در کې پړکی کی لگا خبرونه لاکه د 99 ز المېكسيکا لنه مې خو دې پر ډول ولای نماسي دا دا چلي چې څرګږه کې او سه به مڼو پروتو پروتو پروتو پروتو پروتو کړې ودي ونتکه چې کلابل دی چې سوایمه په دې وخت بجابه را حل شي شاغا جاي واسي متا چې صورت کې زکړی خپل ټوټه خپل ټوټه خپل ټوټه خپل ټوټه خپل ټوټه ول لګي بچی دې میخه پشان دی هغه خلې وډاړي ول پرابر وډاړي هغه برداشت کول شي ادا خپل ټوټه برداشت نشي کولې فنائت بشارع په وخت دې له د سره کوم زنوري خبري رازي صاحب ووړي رکارونو کې د دې چې د ایمان راولون دي نه ورته او چې د سړي چې او ته ایمان ویلني او د دې چې کوم نبی عليه السلام ته حواله تفصیل لا توکي الله ورسوله او اما شراده اجازه درکي سره توي ضرورتي زي خبر او خبر وي ولا ګنور چې نمشاران بمخ و بمخی غلقی حسن بکاری قارو اللہ الله رسول و عالم نبی علیہ السلام دیمان کو اشعادتو اللہ لا الہ الا اللہ و نمحمد رسول اللہ توحید حضر رسالت گوائی و رکول توحید حضر رسالت طور کو گوائی و, و, و, و رمضان نیو اوقم اوقف ایمان اللہ بانے.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 فامرعوم به اروائیو او دل ترال اصالو رو تینزا ندیو که خلق مختلف توجیگانی کلی یو داوی چلا منز و زکاة پیو اصحاب دیزا که قرآن کی برق راگ لی فاقیم و صلاحات و زکاة دردوار پیوش دی اصحاب دیزم وی پیدا زکاة و غنیمت پیوش دی اصحاب دیزا درین قوال دا دی شیزا و من المغنم مغنمی الخمس دابو بی اربعین بانی اتبتی امرهم بی اربعین سیدہ نداب اربعین نبدل ندی باید داب بی اربعین بانی سدی اتبتی ندبی اربعین تفتیل کورا شو او و امرهم جزا شی انتوتو من المغنمی الخمس دا جزا تکی دی داوته جوزا اثر نو کومو کو ده بشارت دबारा خوشالي و طاوله چې تاسو د مزر ناتانی الله ربنذ کو په مزر قابلیت اصل غالا در کی داوته جوزا مو سپک لافنځ کو ذکر زه دफार د زیریو د بشارت چې با الله رب په غو باندې سکی غول کی یو قول داری چی دل دا الیمان بی اللہ واحد رائع شمال او دا شعابت واللہ الا اللہ دا طور سے تفصیل لے سرد دیم معمورات آنورنا نا دل یو معمور ذکر شویده چی الیمان بی اللہ واحدا اغدرینورن دی ذکر شوید روی نفاتی شویدی ولایې اجمالو غوډه څه ده تفصيلي اجمالي تعبير اول تفصيلي تعبير سبحان الله سبحان الله یو اجمالي تعبير یو اجمالي تعبير اليمان بالله واحد واحد تفصيلي تعبير شهادت الله لا الله محمد رسول الله و اقامه الصلاه و زكاه و رمضان و توذمه من الله خالص دای ټول ایمان څه دي تفسیری او هغه نور دریمه امरात پارتشي بي دي هغه راوي ز کرکړې نه دي هغه راوي به سچ نه هغه پارتشي بي ون شاء الله وانت اوتم من ال مغنم الخامس اجورك ايتاسو کريمتنا بينه امره وا نههم من اربعين او من كل له نور صلووره ترورو نعمان اکرال اعنی الحنطم یو اب دبای و النقیر والمضافت وزیر نعمان اکرال حنطم دبا نقیر مضافت حنطم شیل منگوٹی تاوی حنطم ستاوی منگی پی جانگا اگه اخوانه اگه اگه که اوشتایی و اگه اپریدو اگه قدل که چه منگی وزگار ده که نوی دی اگه گدر لزم کسانگه و درسانگی نو داشت کم ده نو در منگی کسان سو خیالی یو نوی منگی نوی یو منگی زور شی منگی سوشی؟ زور شی اپنی زور منگی کی شنی جاله خونده دا مانګی شین شین دې دلته وایي دا دا مانګی کی شینواله شي راشي پر مانګی کی راشي نه زه ما تاسو نه وایم لاګه دا خاورې دا مانګی شي کله نه دغه خامہ خامہ تاسو نه یی دا نری دی باندې زمونګه تجربه رستا څه په ویایي یا نه او قانون دا چې مانګی کې وبو او سحر بګیوات ما مکان بده کې او کمې شي اگر کدل سوقالو مودلي بده کې وب کمې د خورې دلوخې نه را د خورې کولر سو د خورې مانګې سو د خورې مارکې سو دې کې وب کمې نه ده دا به نری نری ما تامونه نه د دینه نری نه را او دا وګورنه د مانګې وی لوندی لوندې همیشا لاندی چې کومې خې دا بسوي لوندې دونه نری نه را چاند کی گیو کم نری نری سوی مستامونی او چکالا غشنی جالی بیسی شی را شی منگی زور شی شین شی, شی, شی آم مستامونی سوشی بند شینده تا بی احوانی زیست دیمار راو جینا احراب ووا پا کی ایم جو گولو انگور بی بیگی بی بی بی خود لو سر بیار بسی سکو بند کرو شیدن نبا خود خواستو شراب بشتو آگی تا بی شین شی منگو دبا کالو خانه پیځه نه کالو خانه به په خوشال شي چې زمونږ یاد کنه یاده به نه ستاسو ان پیځه کدو دي ماتمو بیان کی وی لودي خانه خپشلو دا کالو خانه کدو نه کړو ورغ کړو لکه ځان جوړول دي کدو نه نه دغه دغه چالو وکړنه چې د کډو دا څه کمزنه شوکیږي دا اندر څه کمزایي څه کمز دا ډنده نه کنه هغه غزا به لکه این دوانه به ځني ان دوانه چې د سکه له نو هغه ته نو اس ګول غونده کېږي کاټو دا دغه چې اسکو کاټو زدن نه نو صفه کړئ زو نیمړي وې څه کړو راو با سره بیا وښو چې وښو به کړو نو زه دې شو شو ځي کې به هوا موا بالکل نه لا او بدک کوي چې کمره څه جوړولو شراب جوړ دک کې دا دبابه لکی هو ته دبابه ورې دریم چې لرګې نه لرګې پیځ نه او لرګي دبا کټواي جوړه ده لا دا سرکونوالای جوڑی گی دا چه کم دنو دا غتالار چیل بیاد دا غب کی باوی نی لکن و شیرائی دارا کسی کم دنو بارا سرکی سرکون ری انتا که دلرگی لوخی دلرگی دا ایدران دنگی جوڑی گی کاسی جوڑی گی مجمع جوڑی گی کٹوائی جوڑی گی دلرگی و گرانگی دا اور دا اور بالکیا گا خوبا زیادتا از نیج تکاکویرار بیونتا سب علکی اور وقت آگئی کی خلق ماستو سم لیک دی لگا لرگی نا زنن لنرگی خالی کی لرگی سکی خالی کی بستر خی سکی خالی کی نا آگا ببیادی شراب جوولو آگل توگو بے کنا لرگی بے زنن خالی کی بسولی بے سکو توگو نا آگے تبی نقیر بی نقیر سپلیر امی لرگی نا سکو لے لے خبروانیل موشی گین اگیتا به کناوی میلی تسی؟ کناوی دا لرگو پس وقتو بسی که دل اگیتا به سوی کناوی دا زن لرگ کسا ملگا بیابی اگیتا دا دروزی چوڑیاؤو نا لگ ملو دا دا غنمو دروزا چیزا انزو چوڑیاؤو لگاو یا بیت تلیب چیزن دا لرگی جوڑ او برا دا پاس اچه او دا دیزاینو دا هر کس وړي دیزاینو د سلندر لږه هغه مې ورته دروځي څو جوړو دا ته دا راوي لکه کلاوي وروته ویل کلاوي نو دا شراب جوړو نغې تل اخير وي سلورم څور کوو باندې چې څور څورې خو پیژنې کړه استوغه دا توغه تا وکړو زه تارکول مېولوخه وو اگر به تارکول باندې غور کړی شي د در په کې ویل کول څه شي بند شي تارکول باندې به څه وواله نو بیا یې پاری شراب جوړول هغه په تارکول وې چې غور کړل هغه تبې مظفر شوی څه به دوی مظفر د اصلو روخي چې بدهي کې شراب جوړول نبی علی السلام بنا کړل ورته ویپا حانتن دبان ناقیر مزفق پا دی سنور وارو کبس که اوبوم نسکی اوبو اوبو شراب قبان بندو خودی که اوبو اوبو ککاکولا شرباتو دو پکیوم نسکی لیکا حلل سیز پا پکیومو فوئی گئی نا ارخیفزا وارو کتو بول شربات پا پکیومو نسکی دګلی جوز پهbeginning کې غره په ځانګړي ډول د دې څلوروارو له خوا نبی له صلالو سلام منه او فرمایله چې دې حلال وبوم حلال شربت او ګموم 10000 او مرال 40 امرای قلل صلور سجونونا آن الہم تابعا دربائی ورنم خیر ورمظفت وقالا احفظو همنا نبی علیہ السلام یاد کئی دی خبرونا را دا خبری ٹول سکے یاد کئی او اقبرو بہنو ورآکون خبر کئی دی بذریب خریبان یا اچھا را را چستا سنو رستو پاچی یعنی خبیلہ راگلی نا نورال کرا آگئی خبر خوابار کئی بس اُس طرف یہ وقت نبارا مختصار اپانت اسمان چه دذیر لوگ کو حکم اُس خوادی لیکن شراب لوخ ہے دیرہ سے یادہ سی لوخ شین بھانگو اُس خوادی دیرہ تکر دولا جو اُس خوادی دیرہن دیرہ اُس خوراک کاک سنگرے ہیں زنه وایسه دا جائز دیو صلی الله علیه و سلم ما را فرمان نه نه ما را فرمان نه د هم ټول جمهور دې جمهور احمد کر گئی د او اس په دې کې خلاص کار جائز ده دا لوبه واخو هغه وخت کم نه لا شراب چې غم دنو 럼بې 럼بې ساسو حرام شو شراب 럼بې 럼بې ساسو وایږي کنه شراب 럼بې 럼بې حرام شو مداخال کو لا شرابو سره سنا ساسو تعال کو کنه ان وی داد دغه په دغه باندې ستریو نخری لګه زم تاره ورو خویا ستنې چې کمندونو د باثرام ګو د سرو باختو او څو د بار مالک پراره مړان د سر په پوله باندې سوطړو نيات دړموشتو تدیدو نشي مو زکات لاو نو څنګه او د شوبو راځي هغه ته بسې ده کې پورتو او خارو کوي خبر واره پوسوي مالک پرانو د لویو ژوند مړ د بابا نه تاریخ کوي خانو داري چې باندې خلک د شو شرايب علکه منګو غوشکو او پکې نه وزالم مینا په دې لوکو ما او په دې به شراب او خابو شو شراب او خابو راغه د غایب کې کوله کړه وایي کې کړه هغه ته لمنه واه هغه د نبی عليه السلام خطاول وغښتل اذا صد ذل بابو اذا سراي بندول لهر بندول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمدر حکیم دے آغازہ ستخص طریقی سرسو کو حکمو کو ہوئی گئی کنا خود گولا یو مقتدی ایت قادی دے یو مقتدی عملی دے مقتدی ایت قادی پسی مجھ مکروہ تحریبی دے مقتدی عملی پسی دردان لیمجھنا بہتر دے مسالہ دارا دردان لیمجھنا بہتر دے بہتر دے مقتدی عملی پسی وس القرآن و و او الله تعالی په کې دا تقسیمونه کو زه کا هغه د خلقو کې دا بېداد سو بیرو او شفافو د بېداد سره خبرونه پورځوي بس وی بېداد بوخت دی بس موسکیږي نه ختمې کده سره در دې په اړه چې د بېدادونو نه پرڅېشي بېدادونو نه پرڅېږی داږه کم دنو کیږي د 7 دوا په ځای وي د ګناه لار بندوال باغے لار بننا ہوئے لذین حل رست ہو وہ امیشکات شریف دیکھتی تین سو بہتر صفحہ کر آگل ہے ہم تک باب دي باب النقي والامبذى باب النقي والامبذى و دې کې فقهم نمبر روایت ته د بوريدا رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مخکې په نظم روایت ابن عمر دی ار ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عانه ذبا والحندم والمصفى والنقير فان عم امر امر آئیم بازا فی اثقیت الاؤدم نبی علیہ السلام در سلور و آمانوکا و حکمیوکا سرمانی قلوف کی اپس کئی اور شربا جڑا ہوئی دی سلور کے بانے جڑا ہوئی وان برہ دا قال حسول صلی اللہ علیہ وسلم ناہیتو کمانی زروف فائن نظر فاللہی اللہ شیعن و لا غرمو مسکر حرام وفی رواید کار ناہیتو کمانی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اشرا و فکل و آئین غیراللہ هر لوحی کی خوراک کروی خونشاور شیم از کئی ایسی شیبوتا لی کارسی خونشاور شیم از دا نبی علیہ السلام حالوکو بس خبر ختم ما ماوی اول منکڑوی نحیط و کمانیز ضروع و خبر آوری لوحی دواجن ننس شیح علالی گیا ننس شیح حرامی گیا وَاَيَنظُرْ فَالَا يَرْنمُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَالنَّشَاوِرُ حَرَامٌ اگر کا غتیالے څکما پیاله د اوبو زم زم د لپاره تیارې شوي اته پښه پېنی کلیچ اوبو زموه ا په ری کې شراب سکینو وړاندې پوره شوي نه نشاور شه ترې حرام دې نور حل، لوخي اله حرمته نره ولې نبي رسول الله حالو کسی کبینو ختمت پر جمہور پر قول لے واغبرو بہنم وراکم ولم یادو ساتھ زیر یاد کے دل رہ واغبرو بہنم وراکم افتاد سناؤ خواجی خبر گئی وانو بعد امیسان